Du lytter til P1. Jeg hedder Esben Hardenberg og jeg hedder Mikkel Mølmer og lige nu der lytter du til P1s teknologiprogram digitalt. Kortsluttet. undskyld. <laughs> det. Det er ja. det. Jeg har det, er, som om du nemlig nævne din ekskæreste, eller så? Ja, sådan kan det altså gå, når man, øh, når man sender live. Jeg, jeg var jo vært på et andet teknologiprogram, der hed Kortslutte her på B1 ja, sidste år, med, jeg, det og øh, det er så det, der godt. hænger ved. Nej, beklager. Nå, Hør her, Mikkel Malmberg. Yeah. Jeg glæder mig til at sende den sammen med dig i dag. Og det, vi skal snakke om, det er, at vi tilbringer mere og mere tid sammen med vores venner og vores familie på hver vores side af en skærm. enten det er en computerskærm, eller en smartphone, eller en tablet. Og selvfølgelig lige nu, så er det meget på grund af coronasituationen, men det er jo også mere generelt i det hele taget. Den måde, det som regel foregår på, det er, at vi har nogle øh, ting, vi kender. Det kan fx være sådan noget som øh, iMessage, eller sådan noget som Skype, eller Facebooks Messenger. Det kan også være så noget som delte fotoalbums. Og det tyrer vi jo til. Det har jeg i hvert fald gjort hjemme med min familie, mm. når vi skal have sådan en, en, en familiesamtale. Men det betyder så også, at man ret hurtigt stopper med at spørge sig selv, de her teknologier, vi kender i forvejen, til at kommunikere, kommunikere med, er det overhovedet de bedste teknologier, til lige præcis det her med at kommunikere med sin nære familie. Mm. Og det skal vi stikke dybt i i dag. Ja. Fordi vi vil prøve at dekonstruere nogle af de tilbud, der findes. Selvfølgelig også snakke om nogle af de platforme som, som vi allerede bruger. Men prøve at finde ud af, hvad der ligesom kendetegner nogle af de tilbud, der er sådan hver især. Og prøv at, ligesom at tænke lidt over, hvad er bedst i hvilke situationer, og hvad er måske så også det rigtige for dig. Mm. Og du har lavet et projekt i dag, Mikkel, som vi også skal høre om, som er relateret til det her? Ja, det kan man sige. Jeg, jeg, jeg har sat øh, et øh, fuldt distribueret socialt netværk op. Det er, det er en, en lille smule langhåret, men vi skal nok komme tilbage til, hvad det betyder. Godt, og vi er ja. altså ret langt nede i nørdspanden, når det kommer til, til det her. Kan vi det må man om sige, det? men der er også piratlingo og sådan noget, så det skal nok blive sjovt. Godt, så vi, ja. sidste programmet, der, der går vi planken ud og finder ud af, <laughs> ja. hvad den her hjemmelavede løsning, som du har, har brygget på, den kan byde på. Selvfølgelig i forhold til alle de andre ting, vi har snakket, med, snakket om. Hvis man vil øh, skrive til os undervejs, via live, så vi kan jo benytte os af, at øh, I sidder derude måske lidt lytter med, så kan man skrive til 1212 øh, 12 en sms, skrive p mellemrum, og så sin besked. Det koster en krone, og øh, det er en almindelige tekst. Man kan også skrive til øh, kortsluttet snabelag dr.dk. Mm -hmm. Og man kan også skrive... Ja, uh, yeah. hvad kan man, Esben? Ja, så kan man skrive på Twitter eller på Instagram, og så bruge hashtagget kortsluttet. Fordi det er jo selvfølgelig det, som P1's teknologiprogram hedder, som vi sender lige nu. Yeah, kortsluttet. Tak. Godt. Inden vi skal i gang med, med temaet, så har vi lidt uh, follow-up. I sidste uge der gik vi jo uh, amok i det her med uh, billedsortering og sådan en generelt digital digital forårsrengøring. Og der kom en rigtig mange uh, mails og, uh, og beskeder om, med tips til, hvad kan man gøre her? Hvad er smarte programmer, og hvad er smarte tilgange i det hele taget til det her med at få sorteret sine billeder især? Vi lavede en, mail, øh, en øh, sådan en guide sidste gang, og den har vi så opdateret med alle de tips, der er kommet ind. Så øh, den kan I finde i shownoterne til det her program, som ja. ligger på kortsluttet.dk. Det vil jeg bare lige have med. Men der var dog et par ting, som jeg synes, vi lige skal tilvæle lidt med. Mm. Det første, det var en mail fra Aisha, som øh, skrev, og hun skrev... Jeg kan jo være den eneste, der mangler oplevelsen af at kunne tage et fotoalbum ned fra hylden og se på gamle billeder øh, alene eller med mine børn. Det, der må der være noget teknologi, der kan hjælpe her. Mm. Og øhm hun ansporer os til, at vi kunne følge op med tips til rent faktisk, at få glæde af de her fint sorterede billedalbum. <laughs> ja. så Og også sådan noget med, hvordan kan man dele? Måske vil man adskille mm. de digitale familiebilleder mm. med øh, voksenbillederne, skriver hun i, i ja. ikke så, så der er måske noget, man vil dele bredt, og der er noget, man bare vil dele i sin, i sin lille familie. Og hvad er fordele og ulemper ved forskellige devices osv.? Så det er en ting, der er kommet. Og hvis I sidder derude og har en rigtig god idé til, hvordan man gør det her med at dele billeder, med hele sin familie, eller dele af sin familie, eller venner, eller hvem du måtte være, skriv ind på kortsluttet, snabelag, Du har også fået en ja, henvendelse? Øh, jeg har fået en uh, Twitter-privatbesked fra uh, Dan, Øh, som skriver i jeres sidste podcast den store forskning jeg nævner at du, at du bruger Apple foto Apple foto er smart men jeg savner en funktion som gør det nemmere at dele alle sine billeder med sin kone eller kæreste mm -hmm. øh, jeg er så kedelig jeg bruger bare de indbyggede altså Apple Photos øh, og hvad skal man sige jeg øh, er også privilegeret eller det ved jeg ikke om jeg kan kalde det, men alle i min familie og nær omgangskreds de, de bruger de der Apple produkter så vi kan dele dem der igennem så det er mit lidt kedelige svar, men vi har så heldigvis et helt program klar til, til Dan, som svarer på hans spørgsmål nu. Ja, og øh, ja, lige præcis, fordi det er jo, der må jo findes masser af muligheder, du siger... Hele din familie og omgangskreds bruger Apples system, og derfor yeah. så er det belejligt at bruge de ting, der er indbygget der. Yeah. Det er også lidt det, der er, altid at er klemmen ved, ved Apple og den måde, de driver forretning på. Yeah. Ikke? At det er enormt nemt at gøre, og det er sikkert det samme med andre af de store tech der, det er enormt nemt at dele med andre, så længe de er i samme økosystem. Og det yeah. kunne altså virkelig være fedt at finde ud af, om der var en til, let tilgængelig måde at gøre det øh, mere frit, eller om der er en super måde at gøre det frit på. <laughs> ja. det, kan også være, det kan også være en mulighed. Så derfor så, så, så, så er det igen, hvis I sidder derude og, og, og ved noget om det her, så skriv ind, og vi går selvfølgelig også øh, i gang med at undersøge, om vi kan komme op med et eller andet smart. Du lytter til BX-teknologi-programkort-tubbet. Programmet, hvor vi ikke hacker din e-mail eller Facebook-konto, men hacker selve teknologien, så den gør, hvad vi vil have den til. Med programør Mikkel Malmberg og gør det selv, man Esken Hartenberg. All right, Ja. Vi skal selvfølgelig snart i gang med temaet, som er det her med, hvordan vi kommunikerer med, vi med vores familier ved hjælp af apps, og hvordan gør vi det bedst. Mm. Men inden vi når der til, så skal vi prøve noget nyt af. Ja. Og arbejdstitlen, <laughs> hvis man kan kalde det det, det er Mikkel forklarer underlig tek. Ja. Ja. Og det kan godt være, at det både bliver første og sidste gang, at man kommer <laughs> til at høre, høre det segment her i kortsluttet. Men det, der skete, det var, at jeg sad, som jeg jo gør, og surfede rundt mm. og øh, læste af forskellige nyheder og sådan noget. Så dukkede der noget op, som hedder øh, Caster. Og det, det, det er et program, som er en ja. internetbrowser, som meget er, er med på. Ja. Øhm, og da jeg klikkede for, for at læse lidt om, hvad er, det, hvad er det så for en slags internetbrowser? Fordi ja. øh, det, er jo ikke, det, det, det er jo ikke Safari eller Firefox eller nogle Chrome, nogen af de andre, som, som er store browser. Den blev lanceret som en internetbrowser til det lille internet. Ja. Og der øh, begyndte jeg at tænke, hvad Søren er? Det lille internet. <laughs> ja. Så jeg klikkede på den, og jeg fik så præsenteret en, sådan en meget simpelt designet hjemmeside mm. med nogle billeder hvor man som ligner den her kaster billeder af den her kaster browser, øh, som surfede på det lille internet. Og så langt som jeg kunne hænge på, så var det, at det lille internet lignede overhovedet ikke det internet, jeg plejer at søge på <laughs> til daglig. Det er nærmest strippet for, øh, for design, og det er, består rigtig meget af tekst og så videre. Men det var der, der knækkede filmen så også lidt for mig. Og så måtte jeg jo selvfølgelig skrive til dig og sige: Mille kan du gøre mig klogere på, hvad ja den her kaster, og hvad er det lille internet. Ja. Vil du prøve at rydde dig ud i Mikkel forklare underlig Litek-forklaringen? Jamen, det vil jeg gerne, Esben. der, der øh, De skriver selv, det er en GTK-baseret Uh, Go for browser uh, skrevet i Rust. God. Så der er ligesom tre ting, vi skal pakke ud her. Der er ja. GTK, der er gofor, og der er Rust. Uh, de skal også Gemini. Og jeg, ved, jeg ved ikke, hvad noget som helst af det her er. Nej. Der, der står også Gemini, ja. og det ja. ved jeg heller ikke, hvad Nej, og Finger står der vist også. Men uh, Gemini er bare en moderne uh, gofor, af. Så det kan vi strejse os, vi har, det har de tre andre ting. Godt. Uh, GTK er et, uh, et, uh, et UI, altså User Interface uh, Bibliotek, man bruger til at skrive hvad skal man sige, de visuelle dele af ens program i. Der er jo Windows-programmer ser ud på en måde, Mac-programmer ser ud på en anden måde, mm -hmm. og det gør de, fordi at øh, udviklerne, er der, Apple og Microsoft i, den her, i det her tilfælde, har skrevet noget kode i forvejen, som kan lave de her interfaces, så de ser ens ud for hele systemet. Ja. Æh, så er der jo noget, der hedder Linux, som er øh, den open source-version af det her, som er skrevet af frivillige verden over. Øh, der er også nogen, der bliver betalt, men det det foregår på en eller anden måde. Og de har så flere forskellige, de her vindue-UI-systemer. Et af dem er, ja. er det, der hedder GTK, som er hævet ud af det program, der hedder GIMP, som er deres gratis og åbne version af Photoshop. Ja. Der er simpelthen nogle frivillige, der har skrevet et helt Photoshop-program, og så er det til gengæld. Så det er GTK. Det er GTK, altså ja. et, et system, sådan en ramme til at designe, vinduer og alle de her ting som grafiske elementer på computerskærmen inde i operativsystemet. Er det sådan... Ja, det kan man godt sige. Altså du ved, et vindue ser ud på en bestemt måde. Så ja. er der en knap ser ud på en bestemt måde. Så er der øh, en selectbox. Du ved, den der kasse, man trykker på, så får man præsenteret flere muligheder, man ja. kan vælge en af dem. Ja. Der er jo alle de her små elementer, som til sammen bygger en, en program. Æh, og, og de programmer skal jo skrives. Okay. Og, og for ikke at alle skal skrive dem på ny, øh, hver gang de laver en app, så er det sådan noget delt. Øhm, så kommer vi til det lille internet, ja. fordi internettet, øh, som vi kender det, øh, er jo ret nyt til det store perspektiv, mm -hmm. og har ikke nødvendigvis altid, øh, det var ikke altid øh, afgjort, at det skulle indmæsse ud, som det gør nu, hvor det sådan stort set er baseret på det, vi kalder HTTP, altså Hypertext Transfer Protocol, mm -hmm. som er det, der står foran koleren, og der når du skriver en webadresse, ja. Og WWW, World Wide Web, som er, øh, jamen, et, hvad skal man sige, en anden form for øh, aftale om, hvordan tingene skal være. Mm -hmm. Og så også et konsortium, V3C, som er dem, der står for at koordinere udviklingen og sådan noget. Ja. Men det var ikke altid nødvendigvis sådan, at det skulle ende med, at det skulle se ud med de her dokumentbaserede internet, som vi, vi ser nu. Mm -hmm. Og det er også sådan faktisk, at selvom at, at du øh, har en, en mobil-app, som jo ser ud på en måde, så den måde, som data kommer ind i den mobil-app, jamen det er faktisk også over det gamle dokumentbaseret, HTTP-baseret øh, internet. Et alternativ, der var i starten, det var det, der hedder GoFor så er det, vi nævnte tidligere. Gemmin er så altså åbenbart en ny version af det, det kendte jeg ikke. Øh, men go var et alternativ, som i stedet for baserede det sådan på øh, enkelte HTML-dokumenter, som kunne se ud på alle mulige måder, jamen, så gjorde man det sådan mere baseret omkring, lidt ligesom når du, Øh, har en mappe øh, ja. på din computer. Hvis du, har, øh, hvis du nogensinde har åbnet en terminal mm. eller en prompt som hedder Windows, og skrevet DIR, så får du en liste over de ting, der i mappen. Ja, indholdet af mappen. LS på øh, Unix-baserede systemer, og så får du indholdet af mappen, ja. Øhm, Gå for Calit det samme, hvor du sådan browser rundt i mapper på servere i stedet mm. for. Og du kan så også se de enkelte dokumenter. Og så er det så baseret på en menu, så det vil sige, i stedet for, at du, som du kan i HTML, der kan der jo være menuer hvor som helst, hvor dem, der har lavet dokumentet, de har valgt, at der skal være sådan en, ja. jamen, så er det meget mere øh, hvad skal man sige, begrænset, hvad man kan, øh, fordi så er det jo så hvad skal man sige, nemmere, hvis det altid er ens. Øhm, øh, det, der skete, det, her, vi, det, det er tidlige 90'er, vi taler. Mm. Det, der skete, det var, at øh, faktisk var de øh, rimelig populære begge to, og øh, der var ikke sådan konsensus om, hvad der skulle vinde. Og når øh, du siger begge to, så er det gofer? At... Ja, og de, det er internet, vi kender, som okay. er, de, øh, på det tidspunkt jo ikke særlig grafiske, men alligevel mere grafiske dokumentbaserede ja, internet. Ja. Øhm, øh, og de var også sådan blandet, så det vil sige, en tid en fra den ene slags internet, kunne godt lede over til go for internettet mm -hmm. og så videre, øh, og, og tilbage igen. Øhm, men så sker der det, at øh, University of Minnesota, som har udviklet det her go -for, de på et tidspunkt, er set, at de måske vil tage penge for, at man kan bruge det. Okay. Og hvorimod kort efter, så siger øh, øh, CERN, som er dem, der står for det andet internet, mm -hmm. at de vil aldrig nogensinde tage penge for det internet, som vi kender. Øh, og så var det ligesom, så faldt det hele på plads, at så øh, faldt for i popularitet. Og, og, og øhm, nu om dagen er der jo ikke rigtig nogen, der bruger det. Det er der så åbenbart alligevel. Og det er der så alligevel, <laughs> ja, ja. Øh, så, øh, så, øh, ja. Så ja, altså, man kan, hvis man vil, åbne det her program, som er skrevet nu i rust Rust Og det er, er den tredjedel af ligningen. Det er den af, af ligningen, ligning. ja. Fordi Rust er egentlig ret sjovt, hvor det her Go for det stammer tilbage fra uh, 91 eller sådan noget uh, lignende. Jeg tror, det er 91. Mm -hmm. um, jeg læste for øvrigt. Uh, I januar 93 der var der 50 internetservere registreret. <laughs> Og i oktober 93 der var der over 500. Wow. Det er skudt, ikke? Og nu er der jo selvfølgelig flere inden, der er sandkorn. Ja, ja. Vi har flere selv stående <laughs> ja. derhjemme og sommer stod. Lige præcis. Nå, men uh, Rust er et forholdsvis nyt programmeringssprog, som, uh, som kommer ud af Mozilla, dem der laver Firefox. Ja. Uh, og uh, typisk så rigtig mange pro eller programmer, rigtig mange programmer er skrevet i uh, C eller C++. Som altså er programmeringssprog. Som er programmeringssprog, som er det kode, man skriver, der så bliver til en, en, et program. Ja, som genererer det, vi sidder og kigger på, når vi kigger på skærmen. Ja, stort set. Mm. Og øh, C++ specielt har måske haft historisk set mange problemer med, at du skal, det er fordi, du skal selv sørge for øh, at øh, holde styr på den øh, memory, du bruger. Og det kan lede til, at man øh, ikke får begrænset det ordentligt. Så, så, øh, så mange bugs og mange systemfejl og mange sikkerhedsbrud i historien øh, har været forårsaget af, at øh, udvikler har overset detaljer omkring det her med memory, øh, hvad skal man sige, håndtering. Øh, og det tænkte en fra Mozilla, det, det skulle da gøres noget ved, for en ganges skyld, så han startede øh, Rust på mangelskbrud, som hurtigt tog fart, øh, og øh, er nu, øh, jeg ved ikke, det er en, måske næsten Ni år gammel, eller sådan noget de øhm, Men det tager så hånd om det her. Ved du altid, hvis du skal have noget data fra et andet sted i programmet, så skal du låne det. Det er sådan ligesom modellen. Ja. Det er meget sødt. Det er meget sødt på en meget programmør måde, ja, tror jeg. Så det er ligesom Rust store ting. Og så er det også meget low-level, så det er meget hurtigt. Så faktisk, nu om det er, er, er stor del af Firefox skrevet om til at være skrevet i Rust. Okay. Øh, fordi det er hurtigt og så også samtidig sikkert. Mm -hmm. Så det er sådan den tredje ting En sjov detalje for Ross Det er at det er 6 øh, Nej det må så være Det er øh, Hvad hedder det Kåret som Most loved programming language <laughs> Siden 2016 <laughs> så altså, okay, Hvert år Skil i år i træk Har det år. været kåret som Noget folk kan lide Så det er sådan et Fejnsmækker programmeringssprog Hvis der findes Det er sådan det lidt det, det er ikke for begyndere Vil jeg sige mm -hmm. øh, men, øh, men det er da helt bestemt Noget godt Så det er jo meget sjovt hvis man sådan skal summere det op, så er det jo dele fra alle mulige ting, og en elgammel protokol, der er skrevet i et spritnyt programmeringsfrog, det, ja. det er jo øh, vidunderligt, at altså, det ja, findes. Så, så vi skal, hvis vi skal prøve at rulle det sådan helt tilbage til starten, så ja. jeg sidder og surfer på internet, som jeg gør hver dag, hele tiden også, når jeg ikke burde gøre det, og falder over en, en artikel, som handler om, om det her caster-program, som er en browser til det lille internet. Ja. Og det, og det er så der min forståelse for det, stopper. Men det, du fortæller mig nu, det er, at Kaster består af nogle forskellige ting og øh, og det her lille internet består af nogle forskellige ting. Der er GTK, som ja. er den måde det ser ud på, hvis man skal sådan forsimple ja, det helt. helt klart. Ja. Den, den måde det bliver præsenteret på, så er der Gofer og, og eller Gemini, ja. som er nærmest en parallel version af internettet. Ja, <laughs> er det er rigtigt. Jeg kan, man, ja, kan man godt sige. Ja. Som blev forladt engang i 90'erne <laughs> ja. og, og, og så fik vi så det internet vi har nu og som nogle af os elsker og hader på samme tid. Ja. Og til sidst så har vi Rust, som er det program, det er blevet skrevet i, som er et, et sådan helt nyt øh, og super lækkert, meget effektivt programmeringssprog. Er det sådan rigtigt forstået? Ja, ja. ja. Genialt. <laughs> Æ, altså, min, det, det her det er et meget godt eksempel på min teknologifascination, fordi jeg, jeg forstår jo tydeligvis, inden du fortalte mig om det, kun en virkelig lille af det her, men alligevel så havde det sådan en aura af noget, som er, ja. øh, som er interessant, kan du komme på nogle idéer til, hvorfor man ville lave? Fordi jeg fik jo straks lyst til at lave en hjemmeside til det lille ja. internet, simpelthen bare for at prøve det af, og for at, for at prøve at se, hvad det var, om jeg kunne finde ud af det osv. Ja. Er der nogen grund til, at man ville gøre det? Jamen, det er da nok, hvis man er, øh, hvad skal man sige... Øh, du ved, ligesom nogen har veteranbiler. <laughs> mm. Så tror jeg også, at nogen har en god for fordi de synes, at, at det er fedt, det her historiske aspekt. Og, øh, måske kan de bedre lige den strukturerede øh, form, end den form, som internettet endte med at have. Eller det er jo ikke endt, men den form, som internettet har nu. Mm -hmm. Men det er sådan en nostalgi-hobby-ting, -hobby som du sagde? Ja, det vil jeg kalde det. Altså, jeg vil, jeg vil sige... Hvis du skal have nogen som helst, som ikke er entusiaster til at besøge din, Besøg din gofor-hjemmeside, held og lykke med det. Ja, <lød> for man kan ikke bare gå ind på gofor hjemmeside. Det kan godt være, man kan. Men man skal nok have en, en, specifik, altså en, en browser, der er, er henvendt direkte til gofor. Så det vil sige et andet program end det, man plejer at bruge til internet. Og hvis man sådan skal tage den helt op... Og prøve at se på det fra, helt op fra helikopteren, så er, det, så er der jo en parallel udgave. Altså, der er, der er et helt internet, og det er så ikke et særligt stort internet. der er ja. øh, måske betegnelsen, det lille internet, det små internet. Men der er et helt internet, som eksisterer parallelt med det internet, vi alle sammen bruger til daglig, som er VVV-internettet. Ja, ja. Jamen, det, det, det er der. Altså, der er jo mange... der hvad skal man sige? Der er jo øh, mange måder at forbinde på. De bygger sig som på noget, der hedder TCP-IP, som jeg har hørt før. <laughs> ja. Eller mange af dem gør. Øh, og, øh, og så er der jo forskellige porte. Altså, hvis man kender sådan noget som BitTorrent for eksempel, som er en måde at overføre filer på til hinanden, så foregår det faktisk øh, ikke over HTTP, øh, som vi kender det, men jo over en anden protokol. Ligesom gå for mm. en anden protokol. Så, så det er bare forskellige måder at sende lys igennem kablerne på, ikke? forskellige øh, måder folk er blevet enige om, at øh, sende og modtage data. Øh, så på den måde der er jo mange paralleller til internettet, men der, der er jo alligevel en af dem, som er, er den øh, mest gængse, som er World Wide Web. Som ja, er som er det vi kigger på, når vi kigger på hjemmesider. Og så, og så er der jo en stor del af det, som siger, som vi bare aldrig ser, men som stadig også kan bruge de samme bagvedliggende protokoller, altså HTTP ja, ja. og TCP/IP, til at og sende, men, men som aldrig bliver præsenteret for os, som er data, der går igennem, men bliver brugt nede i et eller andet maskimerum et eller andet sted, og er nogle, nogle data, som vi, aldrig, som vi aldrig rigtig ser. Er det ikke sådan der? Jo, jo, det kan man godt sige. Jo. Der, der er en, for, en forrygende artikel et sted, som øh, beskriver øh, alt, hvad der sker, fra at du trykker øh, på enter-knappen på dit keyboard, mm -hmm. til at du får svar tilbage fra google server. Okay, eller fedt. en eller anden server, ikke? Så det første, der sker, det, jamen, det er, at keyboardet registrerer, at der er en test, der går ned, og det gør det ved, at der er noget elektricitet, der bliver sendt ud fra den ting, ikke? Så, mm -hmm. det, altså, så vi starter helt på det niveau, så beskriver vi hele rejsen. Det kan være interessant for nogen, der, der synes sådan noget er interessant, ikke? Den artikel må vi hellere støve af og finde frem og ja. lægge i shownoterne til den her ja. udsendelse, det her, den her udgave af Kortsluttet, og shownoterne, og så dermed selvfølgelig også links osv., dem kan I finde på kortsluttet.dk. Nu skal vi til at tage hul på temaet i dag, som er familieapps eller familieteknologi, altså de her apps og teknologi, som vi bruger til at komme tættere på vores familie eller vores nære venner, både her under coronaen, men også i al almindelighed. Du kan skrive ind til Kortsluttet. Det kan du gøre ved at skrive en sms til 1212, og så skal du skrive P1 mellem rum og din besked. Det koster så en krone, plus hvad du ellers måtte betale. Du kan også sende en e-mail, Kortsluttet, snablag eller du kan skrive på Instagram eller Twitter, og så bruge hashtagget Kortsluttet, og så ser vi, om vi kan nå at få det med i programmet her. Vi vil nu her begynde at kigge på nogle forskellige løsninger og snakke om hvad de forskellige løsninger kan og måske ikke kan og hvorfor man vil være hvorfor man skal, skal bruge det ene eller det andet øh, hvis man overhovedet skal, skal bruge andet end det man er vant til. Øh, fordi det er jo ikke sikkert at der er, at egentlig er behov for en, øh, en dedikeret app og vi har fået en hjælp til det og jeg åbner lige for Stine Liv Johansen. Hej Stine. Hej dejligt, det virker. Du er lektor og Ph.D. i børns medier ved Aarhus Universitet, og så er du formand for Medierådet for Børn og Unge. Ja. Du er med i dag, selvfølgelig fordi du har en masse indsigt på det her område, men også fordi du for nylig har haft øh, samtaler med børn, som har brugt de her apps øh, til familiært samvær under coronaen. Og det skal vi så øh, dykke ned i lidt senere. Jeg lader bare lige dig være tændt, mens jeg gør noget andet, Stine, og så, øh, så snakker vi ved lige om lidt. Det er en aftale. Fordi det, jeg gør nu, det er, at jeg henter... Øh, min chef, Carsten Nyman, og øh, han står uden for døren, så jeg henter ham lige uden for døren. Ja, ja, jeg ja. håber, han står over. Ja, det kan man håb. Øh, så kan, kan jeg læse op fra Twitter. Æ, imens, der øh, er folk, der har øh, svaret på vores sidste episode, om, hvor vi kommenterede øh, snak om øh, Kai fra Kaj Andrea, som er den jazzede kømet. <laughs> Det kan folk umiddelbart godt lide. Ja, den... Så vi snakker og snakker og snakker og snakker. Ikke? Men det, folk tager med sig, det er... Den jazzede kørmiet. Jazzed Kai fra Kai, Andrea, den ja. Karsten Nyman, velkommen til programmet. Tak, tak. Og øhm, ja, du er med i dag. Jeg skal måske lige sige, du er centerchef her på DR Viden, hvor vi laver kortsluttet, og hvor vi også laver andre programmer, f.eks. Brinkmanns Brix og, og Syg Nok, og vi laver artikler til DRDK's kortskrig Viden, og en hel masse andet. Men i dag, der er du med, fordi... Din familie til daglig bruger sådan en specielt designet familiekommunikations-app. Den hedder Back Then. Det er korrekt. Hvordan bruger I det her mikronetværk, hvis vi kan kalde det det, i din familie? Jamen, back then, øh, som jo langt fra er, er nogen ny app, eller ny tjeneste, faktisk øh, en, øh, en app, der stammer helt tilbage fra 2013, så vidt jeg husker, hvor den blev lanceret under navnet LiveCake. Bare lige, hvis der er nogen derude, der sidder og tænker øh, over, over om det, hvorfor det lyder som den, jeg snakker om. Øh, det er egentlig øh, dybest set en cloud-baseret billeddelings-tjeneste, og så er der nogen, der tænker Instagram. Øh, men mm -hmm. men det, det er det sådan set ikke. Man kan mere sige, at det er en glorificeret udgave af Dropbox. Altså, øh, vi deler familiefotos primært, eller helt og holdent, øh, af vores børn, øh, og, og, og min familie er ligesom splittet op eller delt øh, i, i tre lande, i henholdsvis Belgien, Norge og, og Danmark, hvor, hvor jeg bor med min familie, og, og derfor ser vi ikke hinanden øh, og, og hinandens børn øh, så tit, og især bedsteforældrene ser jo ikke deres børnebørn øh, på daglig basis overhovedet, og der deler vi billeder øh, af børnene øh, med hinanden øh, på den her øh, tjeneste. Så det er sådan set sådan helt basically det, man mm -hmm. gør der. Og det er det, den kan. Den kan dele billeder. Det er det. Der er det, jeg synes, der er attraktionen ved den. Det er, at den kan kun den ene ting. Det er det, den har lavet til. Du deler billeder, og så øh, har den nogle algoritmer, øh, som gør, at den kan lave nogle intelligente tidslinjer. Den kan ligesom poppe op og sige, hov, se lige, hvordan din otterårige søn har udviklet sig, siden han var to, for eksempel. Mm. Eller kan I huske, at jeg det på sommerfænd. I virkeligheden øh, er det jo ikke så anderledes, end, end hvad Google Fotos fx, eller hvad, hvad Apples øh, tjenester også kan. Øh, men, men, men de kan jo så også tusind andre ting. Det her det er et totalt lukket miljø, øh, om en ekstremt begrænset brugergrænseflade ved ganske få menupunkter. Og det gør det bare nemt at gå til, og det gør det sådan dejligt beskyttet på en eller anden måde. Mm -hmm. Nu siger du, at det er egentlig bruger, fordi I bor langt fra hinanden i, i din udvidede familie, har det ændret sig? Altså har jeres måde at bruge den her under øh, coronakrisen, har, har det ændret sig, eller er det mere eller mindre det samme, fordi I allerede er? spredt for alle ja, Lige ved den anden går, så, så tror jeg egentlig ikke, at det ændrer sig, fordi vi jo netop øh, har været tvunget i coronamode øh, <laughs> på en eller anden måde. Øh, hvis der er noget, der ændrer sig, så er det måske bare et upload. Aktiviteten har været lidt, fordi folk er gået hjemme med deres øh, børn og mm. jo ligesom har været der til at fange flere magiske øjeblikke, men, men hmm. som, som, som hovedalse, nej, øh, det er den ikke. Og, og man kan sige, det er jo heller ikke på den måde en, en tjeneste, og det er jo der, hvor, hvor det begrænsede interface ligesom rammer begrænsningen, kan man sige. Altså, det er jo ikke et sted, hvor man kommunikerer andet, end at man kommenterer på øh, eller liker øh, de her billeder. Så er, der, så, så er der andre tjenester, vi jo så... Hvad kan man sige, må tage i anvendelse til, og øh, hvad hedder det til sådan at være sociale sammen? Altså, mm. Det er jo de samme, som, som I også har diskuteret, eller, eller vendt her i programmet før, altså om det er Wearby eller Zoom eller Teams, eller hvad, hvad det nu er. Ja, så det er noget, I har i, i tillæg til til de andre teknologier, som vi bruger i hverdagen? Ja, lige præcis. Det er jo det gamle fotoalbum i en øh, ny og distribueret form. Mm. Og findes den så til både altså Android-baserede og iOS-systemer? Ja, altså... Øh, og det er jo faktisk en lidt sjov historie, fordi øh, Lifecake, som Jensen jo hed før, øh, var sådan en britisk startup, øh, som jo kom til verden. Jeg tror, den af beta, som sagt, der i 2013, da de fik noget kapital ind i en London-baseret startup, har jeg læst mig til efterfølgende. Ja. Det står lige rive det ud her. Ja. Hvad hedder det? Men, men det her sjovt er jo egentlig, at den blev lanceret på et tidspunkt, hvor det her med cloud storage var utrolig nyt. Ja. Og, hvor, og det kan I jo også huske, altså de første cloud-løsninger var jo altså rene kartoteker. Så det, der var nyt og anderledes, da den her kom ud, var jo den der med, at det er, altså det er, et, at det er et album, ikke? Altså, det er nogle flotte samlinger, det er ikke bare sådan en, en bunkefiler, der ligger, og som du skal klikke på for at åbne alt muligt. Så det var ligesom det nye, dengang den, den kom ud. Hvad hedder det? Og så kan man sige, at over er, er attraktionerne så måske, altså er blevet overtaget af nogle andre tjenester også. Så, så, så, så, så det er ligesom, Æh, historien. i Nu skal jeg huske, hvad du spurgte om? om det var til alle systemer. Om det var til, ja, lige præcis. Ja. Og, og, og ja, det er derfor, jeg vil sige det. fordi da den kom frem, var det jo faktisk sådan en helt nyt at den var både til Android og, ja. og til, til US, og både desktop og, og apps. Det, der så er finten nu, er, at, øh, hvad hedder det, Canon øh, købte sig ind i øh, firmaet her, ja. øh, tilbage ja. i 2015, og de har lige lukket det nu. Og det er derfor, det så hedder back then. Det er fordi, de oprindelige skabere har taget det ud. Og det betyder, at lige nu, findes det så kun som en app til iPhone og Android og ikke til en desktop ja. hvilket faktisk er en pointe når man for eksempel har bedsteforældre som mm. endnu ikke er hoppet på smartphone-bølgen. Ja. så det er faktisk et benspind lige nu men jeg har lavet mig fortælle at der er en partition på nettet et eller andet sted hvor man kan skrive sig på hvis man gerne vil have dem til at udvikle en desktop udgave igen ja. Og hvad er, hvad er forretningsmodellen? Altså, er det reklamer, eller betaler man for det? Nej, det er den klassiske med en gigabyte er gratis, og derover så betaler man mange, afhængig af, hvor meget plads du har brug for. Men det, er jo, det kan også være, altså, det er jo også en sikkerhed på en måde. At så ved du at det ikke er for at, at, at trække dig i, i, i hovedrøv for at sige det. <laughs> Absolut, og, det, og det, er jo, det er jo attraktionen. Og der er også det ved det, at du kan jo så som øh, forældre, altså i vores tilfælde, øh, sige, okay, det er vigtigt for mig, at bedsteforældrene følger med i deres børns liv. Vi, vi kører abonnementet, men, men får jeg dem til som brugere? Altså, så det er jo ikke alle brugere, der betaler. På den måde er det egentlig sådan demokratisk. Og det er jo rigtigt. Og det med sikkerheden er jo også, altså, jeg deler aldrig billeder af mine børn på nogen sociale platforme. Og, og jeg ved godt, at altså rent datasikkerhedsmæssigt er det jo nok sådan lidt et blindværk, fordi øh, som jeg, øh, efter hvad jeg ved, så er det stadigvæk Amazon Web Service, der hoster tjenesten, så man kan sige, ja. du lægger stadigvæk al din tilhed i, i, i boksen på en eller anden øh, web, eller andet web, øh, det konglomerat, men men øh, alt andet lige, øh, så, øh, så er det ikke noget med, at du kommer til at dele det ved et uheld eller, øh, eller hmm. sætte det i en anden dum sammenhæng. Øh, så så der, er, der er både noget convenience og noget, noget, noget, noget sikkerhed i det på en eller anden måde. Okay. Super godt eksempel på noget, som man kan, hvis man vil til netop det her med at kommunikere med sin, med sin familie gennem en, gennem en app, når man nu ikke kan mødes, øh, enten jævnligt nok eller i det hele taget, på grund af, øh, på grund af geografiske omstændigheder eller alle mulige andre øh, kriser. Lad os lige prøve at hæve blikket en lille smule. Stine Liv Johansen, du er stadig med os, ikke? Jo, det er det. Du har haft samtaler med, med børn i sådan 6-7 års alderen, fortalte du mig, og det er jo så børn, som ikke er på de sociale medier endnu. Den, den ting, som Carsten beskriver her med sådan en dedikeret app, var, er det noget, du, de fortalte om, da du, da du snakkede med dem, eller har de brugt noget andet? Øh, nej, det, nej, det har de faktisk ikke. Øh, altså det har, de har, de har meget været sådan, det forhåndenværende sømsprincip i de øh, familier. Jeg skal måske lige sige, det er sådan et projekt, hvor vi prøver at finde ud af, hvordan har det faktisk set ud med børns brug af teknologi her under øh, coronanedlukningen. Øh, og vi, har, øh, vi skal tale med børn fra 3 til, til 12-13 år. Og, øh, og, og er i fuld gang med det. Men, men i de første interviews her, jeg har, jeg har lavet, der, der har det i høj grad... Der, for det første har det været meget forskelligt, hvad man har gjort i de forskellige familier, og det kommer ind på, hvad man har gjort i forvejen. Men jeg tror ikke, jeg synes ikke, der er sådan et tegn på, at det er nu, man så har fået sat sig ned og fået startet en eller anden ny app op, eller fået organiseret sin familiekommunikation på en eller anden helt bestemt måde. Mm. Man har brugt det, man var vant til, og det er jo så FaceTime, eller det er, det er Snapchat, eller hvad nu end man er vant til at kommunikere igennem. Det som, det som vi, har, vi kan se, øh, mange forældre jo, eller voksne øh, i kraft af deres arbejde er blevet mere vant til, det er jo de her video mødeplatforme og de bliver så også øh, inddraget i et eller andet omfang øh, i forhold til børn altså Skype eller Zoom eller andre ting. Ikke? Mm -hmm. Ja, du, du gav et eksempel på, hvordan der var blevet holdt fødselsdagsfest ja. med sådan en, en computer på, ja, hvordan var det for Ja, ja, men det, det var, nu er det jo noget, jeg har fået fortalt, ikke? men altså, det var noget med, at en, en fætter i familien havde fødselsdag, og så sad familien rundt omkring på tre-fire forskellige lokationer, øh, og så havde alle bagt en kage, og, øh, og så sad man der og, og snakkede selvfølgelig om de her forskellige kager, man, man nu skulle spise, og, og fejrede fødselsdag og sang fødselsdagssang. Øh, så, så for mange familier, som... som øh, Øh, og der, det var også meget interessant i forhold til det, Carsten siger, for, for sådan en familie som Hans, som i forvejen er vant til at være fysisk øh, adskilt, der, er det, der, er det måske, der har det her måske ikke været øh, den store forandring, men for de familier, hvor man er vant til at være fysisk sammen, for eksempel til børnefødselsdage og den slags ting, mm. så, så har man ligesom skulle gøre noget andet for at kunne... For at kunne der er jeg bange for, at vi mistede forbindelsen til Stine Liv Johansen. Det lød... Øh det Åh, oh, oh, der var det øh, Godt. Vi vil lige starte forfra på den sætning? Den havde lige et meget mærkeligt udsald. Den havde lige et hop. Okay, en Peter fortalte mig, at hun havde spillet Uno med sin øh, mormor, ah. og der havde de simpelthen siddet med hver sit fysiske øh, kortspil. Øh, på hver sin side af, nu kan jeg ikke lige huske hvad for et platform hun fortalte, de brugte der måske FaceTime, øh, og, så, øh, og så spillede de over for hinanden, og jeg, jeg fangede aldrig helt hvordan de sådan havde gjort, fordi der jo trods alt må være et eller andet overraskelseselement i hvem der har hvilket <laughs> kort men, men det, havde de ligesom, øh, det havde de ligesom gjort, og det der jo i hvert fald har været, har været kendetegnet også for, for, øh, for brugen af de her videoplatforme i, i familier med mindre børn, det er jo netop som I siger, de er ikke på sociale medier de er ikke vant til at de kan ikke skrive, de kan ikke læse og så videre. der har de her møder været, været brugbare for dem, ikke? fordi det har været nemt bare at sidde og sludre om, om det, man nu øh, var optaget af at kunne vise, hvad man sad med osv. Mm -hmm. Det lyder også som om, at det, der har... Det, det, de, nogle af de historier, du har fået fortalt i hvert fald, er, at man tager de der aktiviteter og tager dem med ind, fordi meget... Er det, er det, der har været hurtlen hjemme Vi os. Vi har, vi har brugt øh, FaceTime til at snakke sammen med, med familien på tværs af, af landsdelen. Men det er det der med, at så sætter man et møde op, og så sidder man ved sit spisebord med en computer eller en tablet eller et eller andet foran sig, og så snakker man med nogle andre, som sidder med et eller andet foran sig, og så er det ligesom en... En sådan en forventning om, at når nu har vi så samvær, og så når man lægger på, så er samvær og slut. Og det synes jeg godt kan virke som sådan lidt en begrænsning, men det her, øh, nu ved jeg ikke, om man kan kalde det et tip, men, men det her med, at man har nogle, nogle aktiviteter, lyder som om, at det er det, der har været, det er det, som børnene husker eller fortæller dig om, eller hvordan ser mm. du det? Ja, men helt bestemt. Altså det der med at, at gøre noget, hvor det måske heller ikke øh, kræver, at altså, du og jeg, vi har nogle normer for, hvordan vi kan gennemføre sådan en, en samtale her, som vi så også nu jo faktisk gør på FaceTime, ikke? Øh, Og vi har nogle, nogle normer for, hvornår siger vi goddag og farvel, og jeg går ikke lige pludselig væk øh, undervejs, eller går ud og henter et eller andet, og, og, og sådan. Men for småbørn, der, der er det jo i højere grad det, der giver mening for dem. Det er jo sådan her og nu kommunikation. Øh, jeg taler faktisk med en treårig i går og hans, øh, hans mor, og det var jo noget med, at han havde fået noget nyt legetøj, som han bare skulle vise frem til, til bedstemor, og så, så, øh, så fyldte det lige op for, for Facetime eller, eller sendte bare øh, videoer eller billeder på, på Snapchat. Så det, så det, det her med, med det sådan meget dedikeret, nu skal vi have det her netværk sat op øh, omkring vores familie. Det er i hvert fald ikke det, jeg har set øh, lige nu og her, men, men, men det er jo i høj grad noget, som som mange måske har oplevet et, et andet behov for at få, få sat i gang det, har de bare ikke lige, altså det kræver jo trods alt en, altså dels at man sætter sig ned og sætter sig lidt ind i det Men også bruge noget tid på det, ikke? Og det Det har i hvert fald ikke været det vi sådan har set, set mange tegn på mm. øh, endnu Det kender jeg i hvert fald godt hjemme for mig også at børnene ja. kommer og går fra videosamtalen. Ja, og også, ja præcis. Og, og det er jo lige præcis den form for... Altså, når vi snakker om de her, som, som Karsten fortæller i sin familie, det er jo meget som det her med arkiverne, og det at kunne fastholde kommunikation over tid, og huske mm -hmm. tilbage. Og sådan er det jo ikke, når man er et lille barn. Så er det jo her og nu. Og der, der skal man jo her og nu ligesom finde ud af, hvorfor kan jeg ikke være sammen med min... Hvorfor kan jeg ikke komme til min fædres fødselsdag? Hvorfor kan jeg ikke være sammen med min mormor? Jamen, så, så, så har det ligesom mimet en form for, for samvær, og det, det tyder på, at det har været, været meningsfuldt, også for, også for de mindste børn. Ikke? Mm. Jeg kunne godt lige tænke mig at fortælle om en app, jeg har prøvet, ja. som Carsten fortalte før, at, at den her back then, som, som hans bruger, den er meget koncentreret omkring bilder. Jeg har fundet en, en anden dedikeret app, som også har med familierelationer at gøre, og den hedder Kukun, og det, det, den er sådan omtalt nogle forskellige steder, som, som jeg lige kan vurdere, så det er sådan en af de mere populære. Men den er altså det, den har meget mere sådan vidtgående. Den kan simpelthen så mange ting, og det minder meget mere om om sådan noget som Facebook, hvor man, øh, hvor man kan have rigtig mange ting, end sådan noget som, som Instagram, hvis man skulle sammenligne Carstens, øh, Carstens app med noget. Så den har blandt andet øh, sådan chatrum eller chatgrupper, og der er status-dashboards, altså øh, hvor man kan se, hvad de enkelte personer laver og hvor de har været og sådan noget. Og øh, man kan selvfølgelig også dele billeder og lave gallerier. Man kan se, hvor mange skridt blandt andet ens familiemedlemmer har taget, øh, og hvor de er. Man kan se, hvordan vejret er, øh, og hvad de laver. Altså, der er sådan en aktivitet, man kan se, de er ude at løbe, eller sådan noget. Og alt det bliver så samlet i en lille, en lille liste. Man kan også lave video- og lydopkald. Og der er sågar sådan en uh, narrator, kalder det der en, en fortæller, som... Sørge for at fremhæve, hvis nu at jeg har set min bror som jeg kan set det stykke tid hvis jeg nu har været på besøg hos ham eller øh, tilbragt tid sammen med ham så kommer denne her apps øh, fortæller stemme op og laver sådan en post om at hey nu har vi været sammen øh, nu har vi været sammen i, i, i igen efter, efter lang tid. Øh, ja der er også deling af mindfulness og fitnessrutiner. Der er simpelthen der, der er alt i den her app. Kukoon øh, hedder den altså. Og øh, jeg ved ikke, det, det minder mig bare om, eller det blev creepy for mig på en eller anden måde. Det blev, yeah. det blev sådan, åh mand, og, og måske mere end creepy, så blev det noget, hvor jeg ligesom tænkte, Nej, det har jeg så altså virkelig ikke lyst til at skulle dedikere mig til at, at tjekke ind hele tiden og opdatere min status konstant. Det gør jeg nok alle mulige andre steder øh, hver eneste dag. Der er vel også et eller andet med, at, at, at nogle af de apps, som vi bliver præsenteret for, ligesom kræver noget af jer, som I ikke er vant til at give, eller hvordan, hvordan kan man ligesom se på det? Er? Ja, det er, du spørger mig. Ja, jeg spørger, øh, spørger du bare, Stine, ja. <laughs> ja okay, nej, for jeg tænker nemlig også, at det er creepy, og jeg tænker også, at det er, øh, det, på en eller anden måde, så går det jo lidt imod også. Øh, altså... Altså det, vi ved jo også fra, fra forskning netop, hvordan vi bruger sociale medier, at de fleste mennesker har det, vi kalder distribuerede praksiser. Altså, at man gør noget forskelligt på forskellige platforme, og det er der jo en grund til. Altså, det er jo, fordi det egentlig giver meget god mening, og vi har nogle forskellige forestillinger om, hvem der er publikum for vores handlinger på de forskellige øh, platforme. Øh, det tror jeg alle sammen, vi kender, at vi, vi deler noget forskelligt, om det er på Facebook, eller Instagram, eller, mm. eller Snapchat, eller Twitter, så det, det, det og vi, vi viser os frem på forskellige måder. Øhm, det kan jeg godt være, at der så er nogen, der sidder og tænkt, om oh, det ville da være smartere, hvis vi kunne putte det hele ind i en app, men, men det, det er måske i virkeligheden ikke særlig smart, for vi har ikke særlig meget lyst til at skulle vide alting om hinanden hele tiden. Øh, I hvert fald ikke lige så snart, vi snakker udover øh, en, en husstand og måske ikke engang der. Ved. Mm -hmm. Mm -hmm. Nej, præcis. Og og, og Ligeså meget synes jeg, det er det her med, at man det, det kommer til at virke som en forpligtelse. Når hvis jeg bliver præsenteret for alt min familie familiemedlemmer gør, så tænker jeg, at jeg må også hellere dele min fitnessrutine, <laughs> ja, eller, ja. eller hvad det nu ja. kan være. Og det er selvfølgelig lidt i den, i den helt anden grøft, end, end den, du fortalte om, Carsten, som, som bare var billeder. Hvad, hvordan synes du, den her lyder? Er du lige så skræmt over den, som jeg de andre er? Øh, øh, ja, eller skræmt, eller jeg, jeg tænker bare, at det har det set barn meget højt i forhold til, øh, hvad man vil dedikere, både af energi og, og investering i det. <laughs> Men, men jeg, jeg har helt klart øh, oplevet det, og, og som jeg også sagde før, det er det, jeg synes, der er egentlig fint ved, ved, øh, ved, ved, ved apps, eller den øh, back then, jeg nævnte før. Øh, og jeg har også sådan ligesom bemærket, øh, i min familie, der bruger vi øh, ud over, altså de her videosamtale, øh, øh, hvad hedder mm. det, apps, så, så bruger vi meget WhatsApp til sådan den løbende øh, sådan chat-kommunikation. Øh, og der deler vi også billeder. Og der har jeg egentlig bare sådan bemærket, at, og, og det er jo det, som der også blev sagt her, altså det er meget tydeligt, at det er snapshots. Det er mm. det, det bag om billederne. Det er jo, oh, skal lige se den her Ej, den sjov. Og er i og nu lige. Men det er ikke nødvendigvis de billeder man så lægger op i øh, i backenden albummet det er de kuraterede, det er de nøje udvalgte. Mm. Ikke? Altså, fordi det er jo dem der bliver gemt øh, til, til eftertiden eller i hvert fald øh, indtil at Amazon de <lægger>, lægger en eller anden server ned. Ja. Æ, så der er helt klart forskel der. Æh, helt klart. Og jeg synes også, bare lige for at knytte en kommentar til det, bliver sagt før i forhold til det med børn og, og de her, fordi nu det er det jo også, altså mine børn har er jo også, eller har været i mange år vant til at være langt væk fra deres bedsteforældre, og nogle gange så kunne man godt som, som voksen, tror jeg, især hvis man lige har siddet en hele dag i endeløse videomøder og tvivle på, hvad er værdien egentlig af det der. Og jeg synes bare, at min erfaring, øh, som jeg nu rækker øh, nogle år tilbage, er, at øh, man skal ikke undervurdere den nærhed, de der børn alligevel godt kan få ud af at tale med deres øh, bedsteforældre der. Mm -hmm. Jeg har i hvert fald, øh, altså mine, mine børns øh, mormor og morfar bor i, i Norge, så, så det er jo ikke så tit de ser dem. Men det er helt tydeligt specielt, at de er jo helt små, og man egentlig sådan nogle gange kunne tvivle på, jamen, hvor meget får de egentlig med sig når de så genså altså, øh, deres bedsteforældre, så er der altså, tydelig glæde, og de, de ved godt, hvem de er, og, og har helt styr på det. Mm. Og det tror jeg ikke, altså det havde man ikke fået, så det, der er det et plus i min bog. Altså det, det er helt sikkert, det kan et eller andet. Og, og, ja, det betyder noget, det der med at få, få, få billederne på. Ikke? Altså det minder mig om min, mm. min mands øh, farmor, som når hun havde været på besøg hos os, så sagde hun altid efterfølgende, at, at det synes hun var så dejligt, fordi når vi så talte i telefon sammen, så kunne hun forestille sig, hvor vi sad med telefonen, <laughs> mens vi yeah. talte. Mm. Og vi nændede ikke at sige til en, at der ikke var ledning på vores telefon. <laughs> ja. Er der noget, hvis vi skal tage sådan en mellemtid, lige om lidt, så skal vi høre om Mikkels ekstrem nørdede udgave af <laughs> noget, der kan blive til sådan et familienetværk, måske. Men er der noget, hvis vi skal tage en mellemtid, Karsten, du vil sige at sådan nogle overordnede tænk på det her, når du vil tænke, hvordan holder jeg kontakt med min familie gennem gennem min smartphone eller computer, eller hvad det nu måtte være, gennem en, en app. Er der noget, der som, som for jer giver særlig god mening? Øh, jeg tror, det der har været den største øjneåbner, i hvert fald her øh, efter corona, det er jo sådan set ikke så meget øh, det, at vi er sammen som familie på den måde, vi er. Øh, hvad der, det, når, når andet ikke kan lade sig gøre, det er mere det, at det jo kommer oven i, at hele dit arbejdsliv også foregår på dit platform. Hmm. Og så er det netop det der med, Lige pludselig så inviterer man familie ind i det der rum, som man egentlig har, øh, hvor man egentlig er, normalt er i arbejdsmode. Og det finder man jo ud af, at det faktisk godt kan lade sig gøre. Ikke? Altså det, det, det har egentlig været en øjenåbner for mig, øh, selvom jeg må også indrømme, at der har været tilfælde, hvor, at, hvor når vi er kommet til aften, jamen, altså, så overgår jeg simpelthen ikke at og kigge mere ind i den der skærm. Men, men, men, men egentlig så synes jeg, det har været ret interessant at se hvordan også på dette område, ens arbejdsliv og familie miljø, jo kan smelte sammen op og <laughs> en stor, ubegribelig masse. Øh, så, så det er det. Men, men ellers så tror jeg ikke, at som sagt, altså, fordi vi jo brugte det så meget for før altså, så, så, så tror jeg ikke, at jeg har sådan en stor takeaway øh, mm. på, øh, men, men på en eller anden måde kan jeg da godt se ideen i, at at man kan øh, integrere nogle ydelser i en eller anden, et eller andet lukket familienetværk, men, men igen, altså på en eller anden måde, så strider det også i mig, fordi at du så igen indfører noget kompleksitet i noget, som jo egentlig hvor attraktionen var, at, at det var egentlig ganske ja. rart og simpelt. Og der er det jo så, at du siger, at I har den app, der hedder Back Then, til deling og like af billeder og kommentering af billeder, og så har I nogle andre apps, som, som I bruger til mere øh, sådan casual øh, aktivitetsbilleder eller hvad vi skal kalde det, og sådan små hilsene og alt sådan noget i hverdagen. Det er vel også en måde at takle det på, som fungerer godt for jer, som jeg har hørt. Ja, præcis. Steen Liv Johansen, er der noget, som, som du enten bare sådan helt overordnet, eller, eller som, som, øh, som i, i forbindelse med de her, de her børn, du har snakket med for nylig under coronaen, ligesom vil, vil sige sådan helt overordnet, her er noget man, man skal tænke over. Altså, vi var jo inde på før øh, det her med, at, øh, hvad hedder det, øh, jamen, at video, videosamtaler gør en ting, og, og andre apps kan, kan gøre en anden ting. Altså, der, der er ligesom forskellige hvad skal man sige, ting indbygget i, i teknologierne. Er der nogle sådan helt overordnede pointer, som, som, som du tænker, at, at du kan give videre? Jamen jeg tænker på, at man skal, man skal overveje, altså, hvem har behov for hvilke former for kommunikation, ikke? Og har, har børn, altså, en ting er, at børn kan faktisk have brug for at, at blive støttet i og vil en kommunikation i, i for eksempel sådan en situation her. Men det er jo også noget med hvem, hvem deler hvad om hvem øh, med hvem. Øh, det synes jeg jo er, er nogle af de der meget sådan vigtige også sådan etiske, men også helt lavpraktiske overvejelser, som man skal gøre sig øh, i i en familie eksempelvis. All right, så vidt oplyst om forskellige apps. Yeah. Det, der har været fælles for alle dem, vi har snakket om, det er, at de har en, øh, en ejer, som er et firma, enten det er Apple eller Microsoft eller et, et mindre, en et mindre udvikler, og det betyder så, at vi jo på en eller anden måde slipper øh, kontrollen med vores data. Der er i hvert fald en, en diskussion der. Det er ikke egentlig noget, vi skal tage nu, men grund til, at jeg siger det, er, at Mikkel Malmberg, du har jo lavet en ramme? Vil du fortælle om, hvad du har lavet, som ja. relaterer til det Ja, Jamen, det kan jeg godt. Æ, måske er det inspireret af vores tidligere uh, gofor for protokolsnak men der findes en, en ny protokol, som er et uh, distribueret socialt netværk. De, uh -huh. Det hedder Scotlebot. Og distribueret mm -hmm. betyder? Distribueret betyder, at uh, det er decentraliseret. Så det vil sige, alle de her netværk, vi har uh, talt om, uh, indtil nu har en server et sted. Uh -huh. Det vil sige en computer, der står og opbevarer filerne. Og når jeg logger på, jamen, så spørger jeg computeren, hvad er der nyt fra min mormor? Og så er det jo fordi, at mormor har sendt op til den, og så ned igen, ikke? Yes. Øhm, det, det er ligesom en stor del af internettet lige nu, og HTTP, som vi har talt om, er, at der er de her server, som står og opbevarer det hele. Øh, det er der så en, en, en programør, øh, ekscentrisk programør, som lever på sin sejlbåd. Han er simpelthen, altså, altså han har jo ikke forbindelse altid. Han har jo måske Måske en satellitforbindelse, men så skal jeg jo finde, altså, hvad er det rigtige sted i forhold til satellitten og Så videre. Så det kender jeg måske, hvis jeg har været på ferie i udlandet og ikke haft dataabonnement. Så, så går man jo rundt med telefonen i lommen, og den virker helt dum. Og så finder man en café, hvor der er forbindelser, og så skal man tjekke alle sine sociale netværk. Fordi at så er der jo lige pludselig hul igennem. Ikke? Øh, det her scottlebot, det fungerer på den måde, at, øh, at du øh, har din egen øh, brugerkonto. Den har ikke noget navn, for der er ikke nogen måde at verificere, at andre ikke kalder sig det samme navn, for der er jo ikke nogen server, der kan verificere det osv. Så, øhm, så du har en, en, ligesom en krypto-key. En, øh, det er lang snak. Øh, men <laughs> det, det, man kan godt verificere, at det er den bruger, men man kan ikke nødvendigvis sige, at det er... Så videre. Nej, det skal man vide. Øh, ja, så skriver du alle dine indlæg, ligesom hvis du havde en Facebook-wall for dig selv, mm. øh, hvor du bare skriver alle dine indlæg. De kommer bare på din egen computer, og lige så snart du så går på nettet... Øh, Altså forbinder til nogle andre computer, som også er på Skottlebot-netværket. Så synkroniserer den så alt det, du har skrevet med alt det, de har skrevet. Øh, og så vil du så kunne jo i din i egen tid, altså når du selv fandt tid til det, gennemgå alt, hvad der så var sket på netværket. Og det, der så er lidt sjovt, det er, et netværk behøver ikke være større end to computere. Så det vil sige, din og min computer, mm -hmm. forbundet med et kabel, det er sådan set et netværk. Hvis vi sætter en tredje computer på netværket, så er det også et netværk. Der behøver ikke være den her server. Og øh, hvis jeg bare følger dig, så får jeg alt, hvad du har skrevet faktisk også et øh, led længere ud, så det vil sige, at alle dem, du følger, får jeg også værdiskrevet, skrevet. Sådan at hvis nu jeg bliver nysgerrig, mens jeg sidder på min sejlbåde ude forbindelse og vil læse lidt om, hvad Esben han kender, de så skriver, så kan jeg også læse deres selvfølgelig. Øh, det har så nogle, nogle, nogle, øh, nogle hager, kan man sige. Lid, den ene af det med brugernavne, man, man ved ligesom kun, at du er den her nøgle, som er en tilfældig streng af karakterer og tal og tegn ja. osv. Øh, den anden er, at man kan ikke slette noget, fordi lige snart det er ude, jamen, så er det jo på alle mulige computere, og jeg kan ikke Ligesom som og slette det. det. Det er sådan noget, de er ved at arbejde på. Jeg tror, det må være noget med, at man så annoncerer, at nu skal det her slettes, og så spreder det sig på et tidspunkt. Man kan jo ikke rigtig garantere noget, kan man sige. Øhm, og, øh, men det, det gør det jo også godt. Øh, I den forstand, at jamen, for eksempel i en eller anden øh, diktaturstat, hvor der er oprør, og så lukker staten for internettet, jamen, så vil de ikke kunne lukke for det her, for der er ikke nogen server at lukke for. Så, mm. så, så for eksempel kunne det jo sprede sig over Bluetooth, så alle der det når til den her demonstration, der spredes informationen blandt deres telefoner og deres devices, fordi at der behøver ikke andet end den her forbindelse via Bluetooth. Mm. Det kunne også bare være øh, USB-nøgler, altså en helt almindelig USB-nøgle, hvor du lægger dokumenter ned på, og så det, sender du dem med posten, og så får den anden ind, og så, så den måde er det ligesom øh, nogle, nogle, nogle nørder, der går op i det her, som har tænkt, okay, hvordan kan vi gøre det fuldstændig serverless? Mm -hmm. øhm. og, og det vil jo også, i Carstens tilfælde før, der, der, der fortalte du, at det var på Amazons server, de her billeder, som I deler, de ligger. Hvis firmaet bag den her app holder op med at betale til Amazons server. Så forsvinder de billeder, de billeder jo igen, og sådan, ja. sådan ville det vel ikke være, hvis man, hvis man havde et Skottelbot-netværk, øh, som er decentralt, som du fortalte, mig. Nej, det, det er korrekt, fordi billederne ligger på min computer og på din computer, og på, så er Carstens computer, hvis den går på netværket. Og det betyder også, at lige så snart du tænder for Skottelbot-programmet, så henter den, så synkroniserer den alt, så, så får du lige et par gigabyte ned, som er det, som alle andre, du følger, har postet. Mm. Øh, det er jo så bare en have ved det øh, som, øh, ja, som er nødvendigt øh, Der findes så også en slags server Som så bare er Noget software, der kører på en computer et sted Der sørger for at synkronisere mellem computerne Så den er så på det almindelige internet Og så for at kunne Altså fordi det, er jo også, det har jo også nogle smarte ting At der er en server et sted, som altid er tændt <laughs> øh, Så man kan starte det der en POP Som så er sådan en slags serverkomponent Komponent ind i det her netværk Som jo ikke er nødvendigt, men som er der øh, Og, og, og øh, men kan man sige inden jeg kom så langt som man have forstået det her, har installeret de der apps. Ja, for vi er egentlig om det er sådan, vi er rimelig langt nede i i her i forhold til hvad det kræver af teknisk snille osv. Ja. både at kunne forstå konceptet og også at kunne få det til op og køring. Ja, jo, jo, det må det, det må jeg nu nok sige. også fordi det, det, noget smart ved Facebook det er jo det, det er jo altså de er jo et diktatorstat <laughs> i stor deling, Så hvis Mark Zuckerberg synes, at logoet skal se anderledes ud, så ser logoet anderledes ud. Og appen, det er bare en app, og den henter du, og så er det nemt nok. Hvor det her, det er jo en protokol. Så ligesom med Go for osv. der er jo ikke nogen, der, der kommer med et produkt og siger, at den her, se, den her, den skinner. Det er mere bare nogen, der siger, her er noget, man kan gøre. Og så må man ligesom selv veje ind. Ja. Så Skotlborg er der kun protokollen, den app, du skal hente, for eksempel... Du kan hente, for der er jo flere. Den hedder Patchwork, og sådan skal man forstå alle mulige forskellige modeller. <laughs> eller have en, øh, et meget øh, indsigtsfuldt familiemedlem, som fortæller en ja. om præcis, hvad man skal gøre, og i hvilken rækkefølge. Det skal du kun konstant om, at falde i søvn, inden han når hen til, eller når hen til. Men vil man overhovedet kunne bruge den her løsning, eller en lignende løsning til at lave sådan et familienetværk, hvis nu ønsket er, jeg jeg ikke være afhængig af, af Facebook eller andre af de store giganter. Jeg vil ikke have, at mine data bliver opbevaret centralt på en server, og der kan være en masse sådan mere ideologiske overvejelser. Mm. Vil man overhovedet kunne bruge Scotlebot som sådan et, et intimt familienetværk? Jamen det vil man sådan set sagtens kunne. Altså medmindre man er en del af en revolution et sted, så er den, den mest nærliggende hvad skal man sige, use case i den her kontekst, det er jo nok, hvis din familie var afskåret fra internettet. Hvis det var øh, øh, Truls Klevedal, der var på båden, på halvdelen af, af året, ikke? så kunne det måske faktisk være smart, at han øh, kunne logge ind, når han nu var i havn, og, og hente alt det, som der var sket i familien øh, siden sidst, og så i, i ro og mag over det næste stykke tid, bare blade igennem lige så stille. Og jo også, han kan jo like imens, og han kan skrive kommentarer, og han kan gøre alt det, man, man nu vil. Mm. Men det er jo så først i det øjeblik, at han så kommer i havn og forbinder igen at det hele det bliver synkroniseret op til familiemedlemmerne. <laughs> så lige pludselig, vi så er der 60 beskeder fra far, og 100 ja. likes eller sådan noget. Det er en løsning med sine egne dogmer, lyder det til. Ja, det må man sige. <laughs> men, men det her med, altså noget, noget af det, som også er fælles ved de ting, vi har været forbi, som ikke er din skottelbord, på, det er jo også det her med, at det sker i realtid eller så tæt på som muligt. Så når Karsten poster et billede af, af sine børn på back then-appen, så kommer den op i feedet med det samme, og så er der ja. den tidslinje, man skal holde sig opdateret på. Jeg tænker, om der kan være en eller anden form, for, for læring i, i det her med, at det, tingene fungerer asynkront, fordi det er mm. ligesom en ting, vi bare har vendt os til nu, og med, med videoopkald, som, som, som du fortalte om, Stine, der bliver det selvfølgelig nødt til at være en på hver side af skærmen, så det er ligesom indbygget, at det, skal være, at det skal være direkte, og man kan også bare lade være at åbne sin app, hvis man ellers kan det, når det der lille røde ikon dukker op, men, men måske er der en pointe i det her med, at det er at det fungerer asynkront. Ja, altså, det er i hvert fald en af de ting, som, har, som i det Firma hvor jeg arbejder i Elastik, der er vi fuldt distribueret. Så øh, alle sidder, hvor de nu er, og tidszoner er jo stadigvæk en ting. Så der er, er vi jo, øh, øh, hvad skal man sige, der, der går vi jo meget ind for asynkron kommunikation, som jo betyder, at jeg skriver noget nu, og så kan mine kollega læse det, når de så står op jo. Øh, så der er det vigtigt, og hvad kan man sige, det har jo den øh, skjulte, øh, hvad skal man sige, øh, gode ting, at det jo så også bliver dokumenteret. For det kender vi jo godt, at man holder et møde, og alle er til stede, og det var en team, og man går derfra med, med øh, jamen, hvis der er 10 deltagere, så er der 10 referater, fordi det, hmm. alle har fundet noget forskelligt ud af det. Ikke? Vi har fået en mail, som jeg håber, at vi lige kan nå her til oh, sidste i programmet. Ja, ja det kan vi godt. Inden da så vil jeg jeg, jeg, har, jeg fik sat en Skottelbot pop-up, øh, som er dedikeret til kortsluttede nu. Ej. Så hvis man vil deltage i det her... Øh, øh, meget skøre netværk og hvor der er én bruger lige nu, det er mig, det er min computer, der er på det netværk, så kan man selvfølgelig få en scottlebut-invite, som ligger på kortsluttet.dk under den her episodes show -noter. Jeg glæder mig til at uh, møde jer. Så <laughs> må vi se. Og det kommer jo med det indbyggede benspænd, at man skal kunne finde ud af at sætte alt det her op ja, derhjemme selv. Ja, jeg, jeg overgår faktisk ikke at introducere nogen til det. Hvis vi skal selv finde ud af det, så... <laughs> Mailen, som jeg lige hurtigt vil, vil læse op her til sidste program, den kommer fra Ole, og han skriver, at WhatsApp, som du du har også brugt det, ikke Carsten? Jo. Han skriver, at det er, efter hans opfattelse en rigtig fin app til familien, og den fungerer øh, fint på både de riges og de fattiges telefoner. Det er så øh, Apples <laughs> telefoner og Android-telefoner, han mener her. Han skriver, at både mormor og nogen unge på 10 kan hitte ud af at bruge den, i modsætning til Scotlebot, som vi lige har ja, snakket ja, om. <laughs> og... Øhm den kan de mest basale ting. Du kan lave en gruppe, og det er nemt at sende foto og så videre. Den duer selvfølgelig ikke til fotoalbums, men for det meste skal man bare sende et foto af den nye kattekilling eller frisyrer. Det er jo meget rigtigt. Mm. Øhm, den er vist ikke populær i DK, men ude i verden, og så hjemme hos Karsten er den. Og øh, så skriver ja. han et øh, spillet billedtjenester, som vi også øh, skrev om. Der er hans altså flikker, og den er måske lidt overset, og det kan være, at vi kan have den med, når vi rigtig går i, går i kød på den problemstilling. Mm. Stine Liv Johansen, tusind tak, fordi du var med i Kortsluttet i dag. Selv tak. Og Karsten uh, Nyman, også uh, mange tak til dig. Selv tak. Vi sender uh, Kortsluttet igen i næste uge. Ja. Og uh, det glæder vi os til. Tak fordi, at du lyttede med derude. <laughs> tak for den gang. Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.